د دیو جن نه کې چې بیا زما رزق خراب شي اللهو سی بیانک اچا نو ورکوم طالبوند کوما خلق د دې خدا کونو د وجنا سی بیان نکي خلق نو اللهو سی بیانوک میش با شفا تن چاچ بیان کو بیان خستا نو دی الله د پدار یو شی خوراک ورکوم کې اچا نو ورکوم طالبوند رکم دو جناب خا بیان صحیح نکې چې بیا به زمما امدنی خراب شي بیا به زمما چंदी بندي شي بیا به زمما مدرسې شالي شي بیا به زمما خلک تعاون نکي بیا به زمما خې ما خلک تخېره نه ګوږي یو اصل یا شیخو القرآن الله بو فی رحمت الله ویږي داوروښ نوې سمولایانو مشوراو کې چې ومنتا سوخا زمږ کار څنګه کو په علاقه کې وې مراد زمما ته پوسو چې په خپل پوهې وې چې نه دي کنه تاسو ته قران خو درس اوس به کار څنګه کو کا په کا ده په علاقه کې وې مراد زمما نه چې یاو کنه دي مراد زمما نه نو دا څه کار باندې کوي په علاقه کې چې پاره کې ستاسو احتياج مخلوق تراش ځان وب مخلوق ته نه محتاجه کوي ویلی کن سنگا اونال مدرسہ بند جوڑے کن جوڑے مندر چاندو والا نا دیکھا چیز مدرسہ تا جوڑا بیا بچاندی کے آلی کن چانداؤ مدرسہ تا کمری نشتاو لنگر ہم کور پکور کردے جا بکے نبا تدریس کے ویلی کن تدریس مدرسہ کے کے لسلاو توی زبایی مدرسین اوزا تاسو قرآن توحیدونه راوسته ته مامن تکړه راوسته په دې باندې پابند دي درسونه په قرآن همار په پابند دي ګورلوه یوځې کې زوم پابند دي ګورلوه دا رنگه ها ااو اضافتي باندې کې زکه چې ته امام دي کې نبي اجازه کوی چې تمنګ توحید ته لیکر د جمعې تو بصره مونږ نه موسکه همو سره باندې بایاره جمعې باندې خطابت دوم نکې خطابت کوي نه کې نه خطابت دوم نکې لکه چې خطابت کړي نو بیا بیان کړي د بیا باندې بیان ته لګوزی دمانه شريري دی دي د سره بیان تلاولای ما دغه خلک توجوه کوي دا منه بالا هک شر به راکې توحید بیان نه وي خلک خو توحید نه مني نبي زمون امدنې خرابې لزم خو خوشاله نه به دارنګي تاسو محترمینه کوي ولې کومه تويمي کوي نو بیا به خلکو ته احتیاج احتیاج اړتیا کوي نو اول دا چه ممبري وب نه کوي उठلو ته به ودریږي نه ولې چې تاسو उठلو ته ودریږي نه بیا به کور په کور ګرځي الکه مالو ود نه به مخروط ته احتیاج دراږي وږي څه کوي کو داله کوي ها ایو خوشاله غنه محترمینه نه کوي مدرسینه کو تدریسه خطابت نکوه ا منبري نکوه کو و ما او دا ها یل زتوی د آغاز کړی په سربکی د قران او خلقو ته به چې وایي توحید او سنت دي دا بیان مخلوق ته ا ما دا کنه نو مهطمن نم منبرمن خطيبم نه امام نو مدرس ملا چیکار حق بیان نکونم دا پنځه سيزونه دي د دین دا منايونه یو تدریسه هو تدریس کوه کوم دا تدریس کوه خپې غاما خود دا سيز سيزونه ده تمو ده لالچ نه امامات کوه همزې اماماته کله یما کله یا څه بي بلی ولې که ما یو غسته خلق به چې تزم من پیسې دې منلو تین نامات راکه ما به البته ورې شو هر وخت خطاب دې کو شو غطاوي خبيغه په کیسائل بیان کوم چوله خبيغه رامایم خلاص هم کنه امین په دې همګه نه والو هادا حالت دې نه محتمم نم منبرن خطيب نو مدرس مراه چې کار کې زه حق بیان نه بیا زه حق ولې بیانوم ما ما صبر کوزار دن کړی الحمدلله اوه علاوہ کار کې اوه شلنګ پدل کې دو سبحان علاوہ کار کې یار قادر ګران دی وجوده وګران شو په ما چې تاسو متطریقه وایو نه بلګل هاره کي غول ځو جمعي وره پټن پن اور دې هو image ورې ویجه مدرسې مې جوړ کړه دا لفظ الہ فظ الہ معنی ته هتل عجز غریب وی ویجی بستاو زه ویجه مدرسې په جوړ کړیو هغه دې کتاب په چاپ کې دا لفظ الہ فظ له مدرسې خو دې را کړو خو چې دې بوکريو خپې کوم ګرځو ما زه وګورم من حالط دا هي ما جنو دا هو سم چوپال غا سره پلو چوپاله دا مدا اوس طالبان کوم نو نو چاودا په دې خیال کاو ما چتا په خپل روزي هغه دې مازهله ټول روټي خوري او چته ځل زده دا پیدا نشي ټول به بيوزن بالغ غریبانه لشي ها او دا حالت د امال دا حالت د مخلوق نه ورو دا باندې کې مدرسې په جوړي کې بلډنګونو باندې د توحید په کې نه د قران آیات باندې ترجمه درس په کې هغه د توحید او د قرآن درسونو ته واسي وینځمن په مدرسې کې دا طالب داخله بنده دا داخله بنده دا تبا سبا داللا دربار کې او دره گئی ما در تین خدمت کرده وَكَانَ اللَّهُ لِكُلِّ شِنْ مُقِيدًا اوپر تره زمان امده نئی با خرابی شی نن نده نن باته پینزه دعوتو ندی ستاسو مکی یوتم لانگرم یوم تریفون کئی بر جی میرا حازخو ازگان نیم ویجی خیر در لگ اصی لگتی امنا راشا بعد اصر جو خوراک تراشا امنا زو خ مو هغه اصل پریزه پدې دا وراکه دا یو دعوته ستاسو مخ کې او نو سلور پاتې شو دا موایه چې بیا پسو کوم سریه دا الله دغه غیرتی پخシャレ او څنګه درکله الله سره در څرګا نو وخیری دي لدار کړی او ور وکال الله علی کل شین مقیتا کذا مخلوق پلاس کې نه به تاسو نو در کړې نه به مال راکړه و وکال لکلی لکل شین مقیتا الله تعالی شته دي دے اللہ و پاداریوشی خورا کر کے ان کے حدیث کے رازی چھو صوف دیو جنا عمر بن معروف نکے نمرو بالمعروف ونحوال منکر فا انل عمر بن معروف ونین منکر لا یتفعو رزقا ولا وقردو اجلا عمر بن معروف کوا نین منکر کوا دادوارا بسلی رزق نکمئی رزق سوا کئی دار او د صلیل نه تن موږ دې کوي هغه چې کوم نه مقرر هغه راځي ده وایزا بیان د سکے چې بیان بیان ده وایزا حییتم کلاچ پیش کتر پیش تا او شدا یوته فضل پیش په قسم پیش ک اسلام او فی صدا په حی نو تو فور کوي په بهتر سره مینادای نه یا واپس کوي داخه نو کوئی اه تهفه سلام وا وسلام علیکم علیکم سلام تا غو وعليكم السلام ت و رحمت الله و نو السلام عليكم ورحمه الله و بركاته و مغفرته دا خبر ال عالم سلام لا مخ بيان د توحيد او د جهاد را ول چې صحیح بیان وکا او رس تو بیان د توحيد د الله لا اله الا هو لم نذ دخل خبر الا ستحمل ال لا سلام علیکم و علیکم السلام بخیر اره د دې خبرو لاره ها شه څه یو مثال او پیش کاو جوړ دا یو خزر ندارید خاون نمسو رحمت الله دې خاون نمو نو دې په ها دیکھو کې لغړت او سړوکې غړت او پزدا خو خې اساس دې په خوته او څه را یو بلته نو نو لو خذبا ذخاون نملا غستا ذخاون نميزو رحمت الله لو خذا هو ذخاون او دي سلام كي هو السلام عليكم ورحمه الله لقد راضي او رحمت الله ذخاون نم دا غيب سلام جاد باس السلام عليكم ده عبد الله فلاغه ذكر تي عبد الله زيو السلام عليكم ده عبد الله الله داغه د خاون نمو د خاون نمبینا زه صوت داسې د مونا ریچ یو بل ته په یو بل سم مېنی ها فلانې یو فلانې بور دا موته د ویجب لاله د زمانه مشریا خنه یو بل ته فخر کوي دا غوینو خبره روانه د جهاد وا بیان شروع د جهاد او د توحید لستو او خبره سره ولا سلام سلام عبد الله او رحمت الله لا اللہ اللہ دا اللہ دا اللہ رحمت الله بلا عبد الله مرید دا خبر نه ول عبد الله مرید و اذا هیتم دمنه كلا الله به شي رحمت نور رسول مهنته کرے امام را سید عامه کرے سوک تراس کوي دمنه چا کړی دا امام را ذکر کړي لا و اذا هیتم عوام دسلام خبره کوي و اذا هیتم كلا چی پیشکش درغلی جتا صلاتو